Engem Fialaj Jánosnak hívnak, és már egy negyed órája beszélgettünk, amikor azt mondtam, hogy kezdjük újra, mert nagyon spekulatívnak véltem. Mármint a beszélgetést, amit most újból elkezdünk, és amilyen egyébként a valóságban nincsen, hiszen ha önök vendégségben vagy bárhol vannak, akkor nem mondják azt, hogy kezdjük újra. Iratkozzanak fel a KFJ YouTube csatornájára, de ilyet sem mondanak egyébként normális körülmények között, és azt sem mondják, hogy kövessék a KFJ Facebook oldalát, mert ilyet normális ember egyébként nem mond. De hát, bemutatom a társaságot, Csider István, Bakás Tibor és Pion István. Szervusztok újra. Szervusztok újra. Ugye felmerült, te azt föl, és most nem újból kezdjük, csak mondom, hogy ma mit mondott a főpolgármester, meg hogy mi került a orosz nagykövetség tetejére, meg hogy állítólag a Rogán azt mondta, hogy senkit nem hallgatnak le, és kicsit olyan szétszórtak voltunk. Ezt ilyen szerkesztői fejjel mondom, mert egyébként az ember, amikor beszélget, akkor azért az esetében nem szerkesztői fejjel gondolkodik. Szigorú vagy, és nem megszólalni most? Nem. Múltkor az a Petőfi zenei ügynökség uh -huh. az abban nagyon jók voltatok. Pezeta, hm? pezeta Csak a rövidítését mondtam. Pedofizenei tanács pezeta <gül> Azt hittem, hogy ez ilyen dél-amerikai fizetési eszköz. Azóta együtt mind meg... Hát, lassan ott érzem magam. Megtudtunk valamit... De a párhuzamos... Hú Amiről? A Pezzettáról. Nem tudom. Nem. Én különböző emberekkel ezt különböztem. Um, de műsorom kívül kivételesen. A párhuzamos valóságokkal kezdtél el foglalkozni, és én szeretnék neked egy történetet mondani Kérlek. a párhuzamos valóságról. A farkas. A farkas. A mi farkasunk. De ennek a farkasnak is egy speciális lebonatát osztanám meg veletek, igyekszem rövid lenni. Diószegi Horvát Nórát idézem, mert számomra mindig fontos, hogyha valamit az ember említ, és nem a saját kódfőjéből mondja, akkor meglegyen a szerző. Napok óta a svájci farkas kilövése tartja Lázban az embereket, a kód nevén M237-esként. nem egyesik. Nyilván tartott farkas, ezért... D2-es, az 9 voltam. Fél szalapból megjegyődés. meg. Melyik korosztályal, bármelyik korosztályal megérted magadat fél félszavakból. Szeretném remélni, hogy igen, ö, vagy max két-három szavakból. Tehát két-három szó, vagy mondat után remélem, hogy igen. Ö, az eddigi tapasztalatom, szerintem szerint nyireik. Nem, én, én nagyon sokat vagyok ilyen tizenévesekkel, és nagyon sokat kell pofáznom, hogy értsék, hogy miről beszélek, Nem. És fordítva is igaz? Az az érdekes, hogy türelmesek, és, hmm. és meg akarnak érteni, tehát inkább az ő hozzáállásuk miatt történik. Hmm. De hogy fordítva is igaz? Tehát, hogy nekik is sokat kell magyarázni? Nem, nem, mert van pont ilyenkorú gyerekeim vannak, hogy hmm. nem vagyok tőle idegen. Például korábban a Mr. Basta neve merült föl, De? és tovább. próbáltam nekik megmutatni azt, hogy mi a, mi a, a pokolalja és képzelt néztek. Na, hát a akkor ez egy kiváló illusztráció. Igen, igen, igen csak onnan jött be. Magyar repokla. Magyar repokla, igen, mista basszta. De nem, már... érzem a, a szakadékot, és a minden kulturális nyelvi, mindenféle problémát érzek. De ha már nálad van a kép és a hang, akkor e, már múltkor el kellett, majd magyarázad, és miután lassan le fog nőni, meséld már a szők és barna hajat történetét, mert az ha, engem annyira... Jó, de ez egy nyomorúságos történet, mert... Az egész élet nyomorúságos. Hát igen, is. jó, bocsánat, igen. E, hosszú hajam volt és a gyerekeknek nem tetszett, senkinek nem tetszett, a nőknek se, de mondtam, hogy ma olyan öreg vagyok, és fiatal hippi voltam, és szeretnék valamit ebből megtartani, vagy hogy már nem érdekes, hogy nézek ki. És mindig a gonosz az a telefonon keresztül szólal meg, és akkor fölhívtak, a TikTok egy angol-ukrán cég, érted már ez is olyan nagyon furcsa volt, hogy szeretnék befesteni a hajamat, és fizetnének ezért 160 ezer forintot. Három napig gondolkodtam, hogy azért ezt nem. Tehát erre nemet mondani, az olyan egó, meg nem is volt annyi sok pénzem, és akkor arra gondoltam, hát le van szarva. Én sokkal olcsóbban is. Ugye? ugye? Jó, ugye. mennyi hajam nekem van. De most, pillanat, ezt ajánlották, vagy ezt kialkották? Nem, nem, ők ajánlottak, Nem, én nem kértek és akkor három nap után azt mondtam, hogy, hogy, hogy nem. majd hogy igen. Az volt az érdekes, a rózsadombra kellett fölmennem egy gyönyörű villába, és nagyon helyes ukránok voltak ott egyébként. Én egyből elköteleztem magam az ukránok mellett, de kiröhögtek. Tehát Ez a múlt. És akkor az volt a, a trükkük, hogy azt meg is tudom mutatni, meg kérdezett, azt lefényképeztem magam ott van a telefonon, és meg megöregítettek, de ilyen Gandalf, fehér, szakál, meg, és akkor a következő folyamat megfiatalítottak. Én semmilyen TikTokon nem vagyok, tehát lehet, hogy van valami, és ki is fizették. A rettenetes azóta a következmény, tehát a, a, a gyerekeim bumuklinak hívnak, a boltba az idősebb nők megmosolyognak, hát nem akar megöregedni. <gül> <gül> És most ez egy jó helyzet, megértik, hogy nem lehetett visszautasítani ekkora De valójában helyzet. a hajat került 160 ezerbe, tehát mit fizette ki ezzel a pénzzel? Nem, adtak rám ruhát, de mi volt a produkció? Hát Ö, Folyamatosan fotózták azt is, hogy átépítenek öreg és fiatal Te most egy hajfestéket reklámoztál, vagy ez? Nem, nem, nem hajfesték, csak befestették a hajamat, és ugye szép, lassan kopik le. Most, most beleegyeztem, hogy jó, akkor levágatom a hajam, mert már annyira hülyén És Azért mennyi pénzt kapsz? Nem, azért én fogok fizetni most a fodrásznál, csak... Visszaforgatja a pénzt. Nem, nem, kevesebbért is. Egyébként aki vágja a hajam, annak pucolom az ablakát. Egyébként van úgy, hogy megpucolom a, a fodrászat ablakait, és akkor levágják a hajamát. Oké, ablakot most. Igen, csak én ott veszítettem el a dolgot, hogy szerettem volna hosszú hajat, és egyszer majd látni fogjátok, rövid lesz. Csak azért néz ki ilyen hülyén, mert, mert ezt az. De miért tesznek ilyen? Azt se értem, hogy értek el hozzám. Igen, ez az, Ez nem ezt nem, nem, nem tudom. Érítlek már. Hát a 160 ezeret, azt egy picit. egy picit, igen, egy szőkeségért boldogan. Én bemondtam volna, hogy 250. Igazad van, látod, ez tényleg van. Azt kellett volna mondani. De amúgy én is elmentem volatáztatban. Egy nap meg tőle. De a pió még nem a félszavakra. Én erre Szilágyi Györgyet mondanám, hanyos Hanyas vagy 28-as félszavakra. Hát persze, csak hogy be is idézzük már a, a, az erőt itt. Alapvetően igen, gyakorlatilag egy, egy, egy idő után volszak kevésbé. Tehát én most éppen olyan korban vagyok, hogy felfelé és lefelé is még, még működik a az ez irányú kommunikáció. Valószínűleg 20 év múlva már kevésbé lesz így. A kód nevén M237-esként nyilvántartott farkas 1927 tett meg a kiinduló és végül azért kezdték el keresni, mert a jelek alapján úgy tűnt, mint a közúton közlekedne egy autós rebességével. Ekközben a feltételezett elkövetőről Közben kihagytam részeket, szerkeztek. Már több helyen is látható kép a közösségi médiában, a nevét is több fórumon leírták. A közösségi médiában is pörög, és mainstream lapokban is megjelent a napokban több olyan szöveg is, amely álltok a farkas kilő vadász vallomását tartalmazza. Csakhogy. A szöveg valójában nem vallomás, hanem csak viccből írt egy vadászati fórum adminisztrátora, aki a lakmusnak azt is megírta, ez itt a Lapmusz, amit idézek, megdöbbenti az út, amit a szövege bejárt. Emlékszem, hogy honnan indultunk. Emlékszem, hogy. Párhuzamos Valós Igen. Sem. Hát, hogy ez az-e vagy sem, de csak röviden. A szöveg április 16-án a Vad és környezete Facebook oldalon jelent meg egy hosszabb írás részeként. A szöveg ezután más csoportokba is átvándorolt, és elkezdett mutálódni. A gyakori n például már egészen másféleképpen írtak róla. Egy nappal később, április 17-én a Femme Café publikált egy cikket, aminek a címe, és ez megint tovább ferdíti. Az állítólagos vallomásról pedig többek között a Hír TV is beszámolt. A magyar hírlap is átvette a szöveget, ők az AC news ACnews.hu, ezt így mondani, nem tudom. E, ACnews. Akkor ACnews. Nem news. tudom, hogy mit akar a Jó, én sem. Arra hivatkoztak. A son.hu például jelzi cikkében egy nehéz megállapítani, hogy valós vallomásról van -e szó, vagy valaki az elkövető nevében költötte a sztorit. Ők egyébként a magyar állatvédelem oldalára hivatkoznak. Az ORFK sajtóosztályon érdeklődtünk arról, hogy valóban a, felté a feltételezett elkövető vallomásra szivárgott-e ki, azonban a kérdésénkre mindössze annyit válaszoltak, mert mint az ORFK, az ügy kapcsán az eddig elmondottakon túl nem áll módunkban további tájékoztatás adni, egyébként meg azt hiszem, hogy nagyon sokat nem mondott az ORFK. Vagyis a szöveg úgy terjedt el, hogy semmilyen bizonyíték nem volt arra, hogy valóban az állítólagos gyilkos vallomásáról lenne szó. A LAKMUSZ levélben kereste meg a posztszerzőjét, mármint akitől átvették az egészet, aki azt írta, hogy viccnek szántam, és megdöbbent az út, amit bejárt a posztoló, a vadászati fórum egyik adminisztrátora, azonban kérésre a nevét nem közöljük. Elmondásra a szövegnek különösebb viszhangja nem volt egészen addig, amíg egy fórumtársa fel nem hívta a figyelmét, hogy a szöveg egy Facebook csoportban tűnt fel, mint a gyanúsított vallomása. Ez elég szomorú képes fest a közállapotokról, hogy ennyire hihet, hogy valaki egy ilyen abszurd mesével kíván kibújni a felelősség alól, hozzátenném valahol erre a jelenségre élesztem ki az írás, nem a farkas lövésre írtapos szerzője a pusztak. A vallomást megjelentető portálok közül, ugye elég sokat felsoroltam, a nyugati fény és a magyar állatvédelem között csak eljespítést. És akkor sikerült a farkasnak egy olyan farkát megfogni, ami egyébként nem hinném, hogy a leglényegesebb, de számomra Párhuzamos valóság, és Magyarország. És akkor még a mesterséges intelligenciáról nem is beszéltünk. Még a mesterséges intelligenciáról Igen. se beszéltünk, a vadászról se beszéltünk, Ráadás. és a farkasról se beszéltünk. A vadász az vadász egyébként? Én nem, nem Azt mert... se tudjuk, hogy vadász. Igen. Hát minden esetre valami volt, van, Puskája az biztos az volt. volt tehát, hogy ez, Meg volt egy most... autója is, ugye, amivel 100 km h órával se közlekedett, aztán ahhoz is volt tehetsége, hogy valahogy megrongálja a nyakörvet, amit beludomott a herdádba, de nem eléggé, mert az tovább is adta a jeleket. És még egy dolgot hoztam nektek, de ebben már az én szerkesztői agyam túlpörgött, és nagyon szégyellem magam, mert egy 9 évvel ezelőtti hírt hoztam nektek, hogy megtalálta a rendőrség a Japán világot. Budapesten ellopott kerékpárját szombat délelőtt, ha még emlékeztek rá. Ez nagyon régen <há> volt. Most ismét a idegen nyelv nem tudásomról fog tanúbizonyságot tenni. Yoshihiro Shimada. De valószínűleg így van. Japánul nem <gül> tudok egy <gül> szólt sem, de, de igen. Japán azó összecsukható kerékpárját a múlt héten lopták el. Ez egy 2014 januári hír. A 7. keleti kertész utcában a férfi 5 éve járja a világot összehajtható vázas kerékpárjával. Minden valószínűség szerint a kerékagy posztja után elindult támogató mozgalom eredményeként találták meg a kerékpárt egyébként egy piacon. És ezt próbáljuk valahogy a farkassal Párhuzamba vonni, hát, Hogy eltűnt egy kerékpár, és lelőttek Japan, nem, hát, hát, hogy, hogy, Japánból indult, és... Japánból indult, és akkor itt megszabadították a kerékpájától. A, a farkas, farkas meg az életétől. Végig járta Európát útlevél nélkül, és itt <coughs> befejezte a Pedig mennyien szurkoltak neki, hogy szerezzen egy csajt magának alapítson családot. És akkor ugye? még nem beszéltünk egyébként igen. a kiskunságon feltűnt leopárdról, vagy nem tudom micsodáról. Amiről, amiről soha nem soha bizonyosodott, bizonyos, bizonyos bizonyos, nem, nem, hogy egyébként egy összecsukható igen. kerékpár volt valójában. Hát előjában. igen, vagy egy nagy fekete macska, láttak De kétszer. mondjuk igen. meg a fiataloknak, hogy Őrkény Istvánt emiatt kell olvasni, mert ő már nagyon korán megírta ezeket a történeteket az egyperces novelláiba. Mi mennyi? Hát, uh, mi harminc? Mi mennyi? <gül> igen, vagy az Ista osztali. Igen, igen. Nagy úr, tehát teljesen mindegy. Van valamit közép-kelet-európában, aminek a, a vége ez. Ráadásul tegyük hozzá, hogy a rendőrség azért megpróbált lecsapni erre a... Az is itt van, a, igen, igen illetőre, Mert hisz a politika mondta, hogy letöltendő börtönbüntetés szeretne ezért. Ésten. Igazuk van, ha van rossz hír... A... De fejezd be ezt a történetet, mert ugye... Igen. Ugye az, rossz helyre kopogtattak. Ja, igen, ráadásul rossz helyre ment Ez egy békés család. <gül> békés <henebédelő> család. <gül> de milyen szép, hogy a Pusvéti hétvégén tart, ütöttek rajta a rendőrök a jeladó svájci farkas kilövésével gyanúsított férfin egy borsodi településen, de elsőre rossz helyen kopogtattak. Számolt be róla a alap. Ahogy értsétek az örkényi technikát, nem volt teljesen hülye a tek, hanem már évek óta rossz cím van bejelentve, ahol ez a család eszik. Tehát mindenki ártatlan a sztoriba, a család is, a tek is. És... Egészen addig nem volt baj, amíg nem Igen. le volt a farkas. Amíg nem, amíg nem jött a farkas. A nem jött. A de valójában a kurva anyját a farkasnak. Hát egyébként tényleg. Még a posta is megoldotta Bocsább, a problémát, mert ugye a levelek. Igen. de mindenki tudta a környéken, hogy a leendő farkasgyilkos, az egy kicsiben följebb lakik. Azért mondom, hogy ez, ez valami... És az, hogy a, a politikai hatalom megrendelte a, a letöltendő... Egyetértek a politikával és a hatalommal. Ha létezik valamilyen... Nem közben, megrendelést az megrendelést a bíróság. De hogy nem, folyamatosan adnak megrendelést. Adna hát nem Folyamatosan. Viccsen, folyamatosan adnak megrendelést megrendelést a, a rendőrségnek. szeretnének teknek. látni, vagy hallani, Igen. az ítéletet És ahol úgy tűnik, hogy a, a karhatalom ennek a de aktívan elegettesz. De én most esetleg benneteket, mert látjátok, mennyire nem baj, hogy én ezeket mind kinyomtottam. Egyáltalán nem baj. Mert ugye, amit a, a, a Bakás mond, erre azt írja az újság, valójában nyiregyházán élő, de számos földterülettel is ingatlan, ingatlan is rendelkezik Enny György, aki a gyanús szerint végzett a svájci farkassal. Vagy sem. Katona Erzsébet szerint, mert neki van meg aki ez beállítottak. A félreértés oka az lehet, hogy valamit elrontottak annak idején, mert a népesség nyilvántartóban az szerepel, hogy az ő házában az ő címél, akik a férfi. Ezt írja Örkény István, dacára annak, hogy már réges rég nem él, továbbra is írja. Azt is elárulta, hogy engyő egy hétvégi házzához az épület mögötti földútól lehet felmenni. Tehát ő egyébként útba tudta volna igazítani a teket, de hát a tek ezt elrontotta. elrontatta. Légvonalban száz méterre állnak egymástól. És akkor itt konkrétan egy filmforgatókönyvet is írnak K.L. Csabának, mivel a kerítés be van zárva, a kommandósok egy létrát neki támozva ugrántak be a telekre. Tehát, tudjátok, ezeken a filmeken van ez az óriás ízja, Igen. amit beszoktak törni, de nem. Ők, beugrattak. Ők, ők inkább egy létrát neki távasztottak, és beugráltak a telekre, aztán Erzsébetet kérték meg, hogy engedje ki őket. Az <gül> ajtóni. <Tony. gül> hát igen, tényleg jogos. <gül> a ház előtt állítás szerint 5-6 autó parkod, gépfegyvel is volt náluk. Nagyon szép. Mert hát végig is az annál arra, van, arra fegyver. Nem Igen. Annál van fegyver, tehát annál nem, ahhoz nem mehetünk vízi pisztolya. Egyébként nagyon érdekes ez a, ez a címbejelentős történet. Ugye most volt népszámlálás, nem olyan régen, és alig hogy leadtam adataimat az interneten a megfelelő helyekre, hogy én hol is lakom hivatalosan. Másnap beköltöztem egy alábbérletbe, tehát már hivatalosan nem ott lakom, ahol kellene laknom, de a népszámlálási adatok szerint ott lakom, ahol és kopogtatott a népszámláló biztos, és mondtam, hogy hát én már minden szépen lejelentettem annak rendjes módja szerint, és hogy értesítem a lakás tulajdonosát arról, hogy kereste őket, és hogy vegyék fel egymással a kapcsolatot, intézzék el egymás között, de most tudom, hogy sem a tulajdonossal nem beszélt, se vissza nem jött a számláló. Tehát, hogy ott, ott valami biztos, hogy félre van csúszva, szóval hogy vannak ilyen anomáliák ebben a rendszerben. Szóval nem elképzelhetetlen, hogy ma, holnap betörnek hozzám is a, a tekesek valamilyen. Engem keresnek. Például. Mert láttak minket egyfajta. Nem tele. tudom adóztál a 160 ezer forint után, például. Tehát hogy, hogy lehet, hogy ezért ez élek nem adóztál. Évek óta nem adózok. De levonták. Minden levonták. <gül> levonták. <gül> nem, nem. A amire ki, amire fel, nem. a pakács, ahhoz adnék további adalékot. Megrendelés. Ugyanis azt írja az újság, Blik információ, de utána néztem. Az eddigekhez képest ez egy egészen megbízható forrásnak. Á, ezt kívül. Hova Természetkárosításnak nevezte a svájci farkas kilövését Nagy János, a miniszterelnöki programiradát vezető államtitkár a Facebook oldalán. Ugye ő Orbán Viktor uh -huh. egyik jobbkeze. Igen. már egyáltalán van Orbán Viktornak több jobbkeze. Mert ez úgy így szó, szókép szavar. Hát, Valaki biztos. Jobb keze hát vagy szürke, minden vagy nem tanul. Szíva Istennek rengeteg Hát most egy poli, igen, nekem elég a poli, poli. Poli, igen. Igen. Csak akkor hol van kattálni felügyelőd. És melyik a jobb keze? Ha poli. <laughs> jó, <de> <laughs> És megnéztem, hogy azért nagy János, nagy, egyrészt Nagy Jánosnak olyan nagyon részleten is Facebook oldala, mert korábban annyira hallgattak eminenciás hogy a létezéséről... Én nem láttam még a Facebook oldalát. Um, és hát hasonló bejegyzés nem volt. Én odaírtam, hogy én érdeklődöm a történet iránt, megírtam az e-mail címemet, amire a többi kommentelő engem elküldött a káanyámban, miközben Nagy János a fülebotját nem mozgatta irányomban. Ő azt írta, hogy bízom abban, hogy a magyar nyomozó hatóságok és igazságszolgáltatási szervek mindent megtesznek, hogy kivizsgálják ezt a szerencsétlen ügyet, és a kirívó természetkárosítás szigorúan megbüntetik, akár letöltendő börtönbüntetés kiszabásával is. Nem azért, mert ezzel szegény állatot fel lehetne támasztani, inkább azért, hogy a jövőben ilyen esetek ne forduljanak elő. És azért itt előjön már azért a Őrkény István mögül egy ilyen kvázi csepeligyaj, vagy nem tudom kis szó, hogy azért ez a, ez a farkas, ez valamit tudott. Legalábbis hosszan, hosszan, hosszan és hosszan, hosszan, hosszan gyalolni biztosan tudott, hogy ezen kívül önön farkasságán túl bármire is képes lett volna egyébként. De de azért, most Farkas mi voltában azért azt kétlem, de hogy... Ebben az a hogy, de a ezt, van, ezt ezt mi az a vajon Nagy mi ragadtatta el ennyire. A, a téma a maga. A, Tehát az, az van, hogy egy, egy olyan, olyan ügyet lovagol meg éppen, ami nagyon népszerű, ami nagyon foglalkoztatja a közvéleményt, és akkor rá kell erre a vonatra, és mondani kell egy nagyot, hogy már pedig akkor tessék ezt az embert lecsukni, mert különben de A mondás a is úgy van, hogy ne kiáltsunk farkast. Na most erre farkast kiáltunk, és akkor most ebben a farkasban alapvetően mit szeretünk mi magyarok, miután lelőttük? Az, hogy nekünk nincsen farkasunk. Hogy nem nem, de vannak, nem hogy szerintem ez, ez központi hatalmi kérdés. Tehát az, hogy Orbán Viktor meg tudja azt csinálni, hogy teljesen ellentétes mondatokat mond, stratégiai okoknál fogva, mely szerint Amerika a barátunk, vagy szövetsége, vagy a nato és, és közben itt az az orosz háború. Ez, ez működik a politikán belül, de az, hogy egy édes, kedves farkas, aki tényleg van arca, ha megnéztétek a fotót, meg, meg a mesékben is benne van, tehát és az tényleg a világon mi pusztítottuk el. Nagy mész és elintézed. Aha. Igen, mert ha ezt nem intézed el, az egész recsegné, tehát más a politikai párhuzamos valóság, és más ez. Jó, de áruld már el nekem, mi olyan szimpatikus ebben a farkasban. Valójában az, vagy átlépett országhatárokon, vagy hogy egyébként e, ilyen sokat tud menni, vagy mitől volt ez a farkas szimpatikus? Ez egy népmesei szituáció. Igen, a legkisebb igen. fiú ez, a családjától, vándorol, vándorol, keresse szerelmet, igen. az élet magányos farkas, ugye? Magányos, magányos farkasként, igen. igen. Pusztai farkas. Pontosan. És attól, attól válhatott igazán szimpatikus, jávagyok a szembesé. Hogy lelőtték. Meg hogy svájci, alapvetően, ja, hogy svájci. De már előtte is. Lelőtte, előtte is. És Volt neki neve, még hogyha M237, ö, általában az állatoknak, amit a rapsiszók, vagy bárki lelő, hm. nincs, nem a nem. legritkább esetben van neve, hm. és ő meg ment, ment, ment. Hát mert ment, itt van egy például, ha bakácsot lelőnék, benne semmilyen csip nem, nem, nem, nem nincs van, így aztán sose tudnák meg, hogy te százalmész az országúton. Van van azért két-három héten belül bűtösödök, és az, a szomszédok szagot fognak. De van be, benne csip? Nem nincs. Hát azt még nem lehet tudni, ugye? Ja, bocsánat. <gül> Igen, mert van Covid oltásom. Igen. Kettő-három, <gül> vagy... nem, nem lehet tudni. <gül> meg engem Nagy János abban, hogy én megkérdezzem tőle azt, hogy korábban más történetek kapcsán vajon... Felhorgatta ő? Nem is az nem, hogy miért pont ez? És megkérdezhetném tőle, hogy vagy igaza van-e a Bakásnak, csak nem ordítanék, mint egy farkas, mint a Bakács. A Bakásból kitörő farkas. Bakásból kitörő Orbán volt. A bakásból Igen, kitörő Orbán farkas. Hát azt mondják, hogy, hogy, hogy ezt miért? De a fülebotját nem mozgatta. Azt mondják egyébként, hogy, hogy, hogy, hogy ö, ezek mindent mérnek. Na most ezt nem kellett mérni, mert gyakorlatilag pillanatokon belül sok ezren a írtak alá oh, Nem mi? a majka, tehát őt annyira nem követik. Ne, nem, csak hogy ö, ö, észrevették azt, vagy meglátták azt, nem volt túl nehéz dolgok egyébként. Sok-sok ezren írtak alá mindenféle petíciókat, hogy gyakorlatilag ö, letöltendő lenyakazás, lelelele le, le az orvésznek is. Ha, ha ezt több akarják, akkor lehet, hogy nekünk is érdemes. Jó, ha már itt tartunk, akkor tudjuk, akar. hogy Magyarországon az állatkínzókat, azokat olyan nagyon elítélik? Hát tervek erre vannak, de... <gül> de most kitört belőlünk az állata a farkas lelövése után. Ez egy nagyon jó kérdés. Mindig vannak ilyen, ilyen felívelő hullámok az állatkínzással kapcsolatban, főleg, amikor előkerülnek súlyosabb ne súlyosabb esetek, sőt, a, nem tudom, a, egészen nagy volumenű tüntetések is zajlottak, például az állatkínzás, a, az állatkínzásért kapható a, tételek a, megemelésért, és most már mintha elő-elő fordulna egy-egy felfüggesztett börtönbüntetés Igen, is ez egy ilyen eseménynél. A, ne ez a maxim, nem? nem, nem. Nem volt Szerintem nem. Ez a dolog a Rubikon, a Farkas egy Rubikon is, hogy teljesen értelmetlen szavakat mondjak. Hogy, hogy igen, nálunk azért meg lehetett kínózni-ölni az állatokat, rengeteg vidéki magyar társam teszi ezt. Van, hogy 70-80 marha, meg ilyen házi állatok pusztulnak éhen, de mindig felfüggesztett volt. Uh -huh. És itt, itt jön a hatalom, aki megérzi a nép lelkét, hogy na most, most, most, uh -huh. most ezt neked, ezt nem. Ezért két év legalább, vagy egy, vagy hm. de, de hogy mindenképp ezért be kell menni. Ö, nagyon bízom, hogy N. jó ügyvédje lesz. Hát, ha így hívják egyáltalán... Átlen... Múltkor egész véletlen megismerkedtem egy híres magyar politikus Facebook írójával, aki leleplezte magát előttem, és mondta, hogy ő az, ő az, az aki egyébként uh -huh. a híres Fidesz politikus helyet általában ide írni szokott, így aztán nem tudhatjuk hogy Nagy János saját költői munkájával állunk eszemben. Nem biztos, de hogy rábólintott, az biztos. Én Te ezt ő... értem, Igen. ennek csak azért van jelentősége, mert tőletek megkérdezem, utána hát a szövegírótól nem tudom megkérdezni, lett légyen az Nagy János, vagy bárki más, hogy, és én valójában ezt az egész dolgot, amit csinálok, ezt ezért szerettem, mert Magában a nyelvben annyira szép, annyi szépség van belejött, vagy ha a nyelv tökéletes, akkor még mindig ott van az intonáció, amiben nem bele lehet kötni, de rá lehet kérdezni. Tehát az ember egy ilyen szövegkalambóként egészen elképesztő e, dolgokat talál. Hogy vajon nagy János, miért azt írja, hogy kivizsgálják ezt a szerencsétlenüket? Mi ebben a szerencsétlen? Miért pont szerencsét Hát, Pont itt, itt nálunk kellett lelőnie valakinek. Igen. Nem bírták még ki. Nem tudom, hogy merre ment a bék, tovább, nem, ugye a farkas. A békés bék svájc. Tehát innen kezdődik a történet, ez ne felejtsük el. Aztán, jó végül itt. Azért mondom, hogy végig végighúzott hogy Európába. Pont itt kellett lelűnni. Azért mondjuk ki, hogy van ebbe igazság, mert Borsodabói Zemplinben történt ez az eset, ugye? Emlékezetes. Szerintem az a legelmaradottabb része az országnak minden szempontból. Értitek, hogy jó lehet, hogy a vihar Talán. Tehát hogy, itt, hogy, hogy nem sikerült Európába tagozódnunk. Méghozzá azért, mert például azért belegondoltok, ez az ember valószínű nem néz netet. Tehát a farkasról én már nagyon korán tudtam, hogy jön és keresi a szerelmét. Most vagy az van, hogy ő szerelmi csalódásában ölte meg a farkas, mert rohadt kurva minden nő. Azt értem, vagy, vagy fogalma nem volt a farkasról. Az, az, az még döbbenetesebb. Az egyrészt még döbbenetesebb, másrészt, hogyha felismeri, hogy ez farkas, és mégis lövi. Tehát, hogy én azt is lehetom képzelni, hogy kutyának nézi, akkor se lőheti le egyébként, csak úgy hipp, hogy rom. Nem, Tehát, hogy, ö, viszonylag de nagy, hogy... Ilyen, ilyen baromi nagy volt a nyakán. Szárga, jó nagy. Tehát, a, a, az, azt gondolni, az, az még éjjel is látik, ja. hogyha ő egy látóval. Bocsánatot kérek, néz. lőttek már embert is úgy, hogy állatnak nézték. Tehát, hogy, szóval, Ó, világos, szóval, világos. Szóval csak ez a könnyen előfordul. Most a nem feltétlenül. de <gül> az, hogy csak hogy erősítjük magas, magas, az, igről, hogy az a <gül> Tételezzük fel, hogy a bakásnak igaza van, nem jön rá, hogy ez az a farkas. Nehogy nem, hát ki akarta dobni a igen. igen hát, a pont erről beszélek, hogy igen. amikor ezt a jeladót okay. megtalálja, akkor, tehát, hogy akkor miért Miért nem tudja legalább elpusztítani? Tehát miért nem tudja kalapáccsal úgy szétverni, hogy az a hernádban ne tudjon újabb jeleket leadni? Na, valószínűleg nem találkozott ilyen jeladóval, és nem tudja, hogy... Épp meg a hernátban már adhat le Nem, értek -e Nem értek A gyerekek, én is iszom kiskeserűt, ha nagyon sokat iszol, ott ősz és nézed, és bedobod a jel. Annyira hű. Előtte, előtte egy kicsit megverte. Jó, azt mondom, hogy van az az alkohol szint. De én azért nem drogot mondok, mert bort szerintem ott inkább is, hogy hát, egyáltalán nem tud gondolkodni. És például a jeladót bedobja működő képesen vagy, a... Vagy csak pánik, és a gyilkos fegyver merülje az ember a folyóba. Vagy pánik. jó, a gyilkos. A vagy pánik, ember. igen. És külön átgondolja, hogy is hiszen <laughs> volt, hiszen előtte száz kilométerrel még közlekedik vele. Hát figyelj! A lelkismeret furdavás, vagy mint. Igen, a pánik azért szerintem... Az tehát... a kergetszázzal. Az kergetszázzal, igen. De, hogy én ö, azon gondolkodtam, viszonylag ö, sokat ennek az ügynek a kapcsán, hogy jó, ö, bedobta, lelőtte, bedobta a lelőtte, berobta a ternátba, repesszázzal, és mit csinál a farkassal ő? Igen, ez bennem is tehát, kérdések, hogy, hogy, miért hogy, a farkassal hogy magával? eltűnt, igen. valószínűleg eltűnt. elásta, Aha. hogy ő, nem de, de, a nyom, de, nyom. Akkor meg már ott az Az erdőre. is felvetődött, hogy a farkas más ragadozó állatok tépték szét azon a környéken, de a kérdése teljesen jogos, nem tudjuk, fogalmunk sincs. Hát mit akar, te, mit Annyira fogad, nem hogy... tudnak szétépni bocsánat, én, én csak... Mint lesz. hogy egyébként arról sem hallottunk, hogy ezt az en ha ez N, tehát hogy ne, nem láttuk a szellemnakját. Sem. Igen. Semmit, igen. igen. Miközben máskor ugye nagyon szép, csodatos videókat kapunk a, az elfogásokról. Kit, és hogyan, kit és, és hogyan, milyen, Igen, milyen Igen. időszakban, a halsó atyában Arról a bácsiról látok videót, aki dugta a Disznáját. Azt tudom, mert az operatört Igen. ismerem. <laughs> é, én most nagyon kimaradtam valamivel, az nem egy büdös. A ilyen... Nem, nem, figyelj, nem érdekes. Vannak ilyen őrült Hát ez. egy ilyen szempontból érdekes, hogy a farkas nem volt annyira szexi, mint a disznó. De a disznónál még egy. Miért Azért maradjunk meg, mert ugye azt mondja, hogy nem azért, mert ezzel segély állatot fel lehetne támasztani, és hogy egyik szavamot a másikban ne öltsem, ugye eszembe jut a Margit szigeti disznó. Hát ezt kapásból kilőtték, minden gond nélkül. Minden gond nélkül, igen. igen. Mi a különbség a Margit-szigeti disznó? Ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg egyébként nyilván a, a farkas az egy sokkal uh, védettebb, uh, ritkább uh, Magyarországon, meg pláne ritkább állat, mint egy vaddisznó. Tehát, hogy a, a vaddisznót azt ellenőrzött körülmények között vadásszák, tehát hogy az egy, és azért vadászák, hogy ne szaporodjon túl, ne tegyen kárt a terményben, meg ne. De első, nem a Városligetben bukant fel az a farot, Hát most. igen, a far... meg... egy Borsodi erdőben. Igen, igen, igen, igen. igen, pontosan. Tehát, hogy azért egy, egy lakott egy területen. Meg... úszta volna, hogy hamar szigeten tűnik. Nem, akkor szerintem még kevésbé úszna. Még kevésbé Még úszam. kevésbé. Mert ráadásul úgy látszik, hogy még azért annyira nem felejtek, a Margit-szigeti disznónak a kilövője, aki egy profi volt, az állítólag nem volt más, mint az az ember, aki disznót ölt a János Kórház mellett. Igen. Ami viszont nagyon nagy felháborodást keltett, mert azt láthatták gyerekek. Igen, meg, meg ott valami más is van a dologban, mert mintha az egyiknél még csak meg se volna, hogy ezt tegye meg, hanem így önhatalmulagon a mentés. Ásütötte a fegyverét, tehát meglátta, hogy, hogy... Meglátta a lehetőséget a disznóban. De azt látjuk, hogy ez Norvégiában, az Egyesült Államokban, Németországban, Oroszországban, bárhol, ami nem Magyarország, alapvetően máshol történt volna. Tehát, hogy hol van ebben a magyar specifica? Én nem biztos, hogy pontosan, de úgyhogy nem lehet farkas most Európában. Hát sem se lehetne. Nem úgy, hanem, hogy ez egy tudat, hogy nagyon fontos lenne, mert a farkasok állítják vissza a természet körforgását, tehát egy olyan... de a Krábár nem tudott volna ebből írni? Tehát ez csak örkény? Hát, Brozsetmény. Még Brozsetmény. Örkény, maradni kör hogy aki ilyet ír. Harms. Talán, mert az abszurd felé hajlik, ez majdnem abszurd már. Igen. Főleg, hogy a további történéseket is Igen. Ha ezt a farkas tudja, akkor nem jön ide. Hát. A victimológia, az áldozattal. Nem Fugott tudta, de érezte, is, meg kellett halni Fugott valahogy. volna. esztébe. Belerohantam <tos> esztébe, hosszan. Nagyon sokáig. Hosszú távoló magányossága. Szegényfarkas, Istenem, nagyon sajnálom ezt én a farkast, ezt el kell mondanom. Mert bár pont azért nem követtem, mert tudtam, hogy valami, vagy nem, nem mondhatom azt, hogy tudtam, de pont azért nem követtem az ő útját, mert nem akartam tudni, hogy mi lesz az ő vége. Egyrészt szerettem volna, hogyha Magyarországon marad, és akkor itt le, Uh, itt alapít családot, és akkor valahol a bügben, vagy nem tudom. Nem 237 né, és leszármazottaik, né, né, igaz. Sok Az itt, itt elszaporodik, és itt csodával határos módon nem csak a vereseti házi medvefarmon lehet élő farkast látni, hanem az ember kimegy a, az erdőbe. Nem csak a is. nevetünk, hanem ez az egész helyzet az a Pontosan, a... tehát azt, azt, azt oda akarok nyugodni, még... hogy én nagyon sajnálom ezt az állat. És még ugye nem tisztáztuk, hogy akkor ez érintkezik bárhol azzal, amit egyébként önök nem láthatnak, hiszen azt a beszélgetés félbeszakítottam a párhuzamos valóságokkal, és mert ugye van a olyan kommentelő, ő igaz, ő korábban ért mint én, és híresebb is, de az újság megemlékezik arról, hogy miután Nagy János ezt megírta, vagy bárki Nagy János nevében, Ferenc Orsója űrkutatásért felelős miniszteri biztos, ő is megosztotta a gondolatait, és azt írta, kedves János, Teljesen egyetértek veled, ezért szerintem letöltendő börtönbüntetés jár, példát statuálva a jövőre nézve. Amely egyébként az is benne van, hogy ha a legközelebb valaki egy esetleg Franciaországból elszármazó farkas lőnele, annak már kétsége nem maradjon a felől, hogy lehetséges, hogy a svájci farkas lelövője megúszta, de a jövőre nézve irgun hát, A kutyával mi a helyzet, ha már az űrkotatásra felelős miniszteri biztosról beszélünk, hogy vajon rajka kutyáról mit mond? Nem tudom, rajka kutyáit nem szerepel, de három farkas 11-es. Hát illetve két farkas 11-es. De én azon gondolkodom, hogy, és ez máskor is van, hogy híres magyar politikus ír valamit, és akkor jön Pionistván, Bakás Tibor, Csideristván Zoltán, Fiava János és azt mondja, hogy igen, igen, János, igen, Tibor. Ez cáfolom. Cáfolom ilyen még nem történt. <síns> Jó. Hát figyelj, igazából. És még azt szeretném, hogy az elmesélni nektek, hogy azért van ennek egy ilyen. Aj, de bevállalnám, bocs, még egyszer visszatérek. Lennék az ügyvéde ennek a fickónak. Én egyébként nem. Nem csak azért, mert szalálni loptam. És átértem uh -huh. azt, mi az, mikor mindenki gyűlöl. Uh -huh. Ha előkerül a fickó, ő gyűlölni fogja az egész. Ez az. biztos, ez kétségtelen. Van. van olyan ügyvéd, ügyvéd barátaim, akik bevállal... az tudjátok, mi az ügy, a advokát. Van olyan. Schiffer. Nem, Orbán után, miért ne? Simán, Bakásnak persze, megkötött, hogy persze kell, kell ügyvédje. És szerintem nem Hogyan? fog. fog. Döbbenetes lesz szerintem, kirendelt ügyvédje lesz. Na, vagy ez. Ügyvédje. Oh, ez e, Ezt igen, ezt tehát elképzelhetőnek tartom, hogy kirendelt ügyvédje lesz. Már csak azért is, mert alapvetően valószínűleg nem nagyon van a más másrészt meg nem tényleg az van, hogy a társadalmi nyomás... Nem szegény ember. Nem tudjuk, hiszen N, tehát hogy... Jó, hát a megírás Hiszen N... 5-6 autó állt a ház előtt, és gépegyerek, minden. Az a tech Ja? Átírták, átírták a nevére, átírták a nevére. Rapsic banda volt. Ha már nem hozzámentek be, akkor legalább hagyjanak is ott valamit. Szóval... Igen, olyan vagy, mint én voltam annak idei büntetőjobban mindent megoldottam Helyet, kívánok, hogy összetévesztettem az áldozatot. Azt kérdezem tőletek, hogy a ti szemetekben az index, az mennyire komilfó, nem komilfó? Mi az index? Majd nem véletlen, hiszen egy indexen megjelent írást fogok olvasni. Az, hogy egy, az indexen jelent meg egy írás, az még nem biztos, Jop. hogy predesztinál bármit bármire. Mind én a... én mindig elolvasom, a ahogy a metropol is. Az indexet tartom a NER legjobb, legtökéletesebb felületének. Egyrészt ott hosszan tudnám indokolni, csak nem ez a... Egyrészt, de olyan nagyon... olvasói szempontból tartod a leg... vagy politikai a, a, szempontból? Nem, olvas, tehát a, akiknek csinálják uh -huh. az olva, ol, tehát uh -huh. olvasói szempontból, Egyrésztről mondanak igazat is, nagyon érdekes, mm. hazudnak is, csúsztatnak is. Ö, tudom, tehát annyira sokszerűen és sokrétűen, tehát szakmailag majdnem a legjobbnak tartom. Sokkal jobbnak, mint az origót. Ö, lehet tájékozódni belőle, és soha nem térnek el a vezérvonaltól. Mm -hmm. Te olvasló indexot? Igen ritkábban, mint régen, úgyhogy én mostanában egyébként a négybe kiáltó mocsokságban nem futottam. Mondok akkor neked egy példát, hogy értsd. és tényleg tisztelen milyen rogánatok meg habony, hogy amikor a Sziámi belecsúszik a nerbe, ugye erről beszéltünk, akkor már vártam, hogy mikor jelenik meg a metropolba vele valami, pár napra Komolyan, így csinálják. Ami az indexen megy, az mehet a metropolba. És a tömegnek is, képzeljétek a tömeg, amikor a, a menkeszek olvassák, érted a, a Sziámi, nagyon hülye feje is van, tudod, hogyha a fotó. fotó is volt a tegnap előtti a metropol. Hogy, hogy ki, kit habzsolnak be, vagy tesznek komilfolvá, az az indexen keresztül történik. Akkor majd arra kérem a csödet, hogy majd elemezze legyen szíves Kardo Kardos Gábor filozófus indexen jelentette meg, mire véli a tettét, illetve egy szignifikáns kérdés is megfogalmazódott benne. Így? Puzsét a... közül. Például, bocs, bocs. Puzsét írásai indexen jönnek le. Igen. Hát a Kardos írásai is. Mint most... okay, az okay. Azt írunk, okay. De maradjunk a szignifikáns kérdésnél, amit Kardos Gábor filozófus megfogalmaz. Hogyan lettünk mi is magányos farkasok? Azt olvastam, az olyan... Idézem. Ja, hogy... Itt érkezünk el a legmélyebb, leginkább tudattalanul működő rétekekhez, amelyek azt mutatják meg, miért vált ki olyan mély és heves érzelmeket a magányos farkas lelövése. Sokan olvastak ugyanis róla, hogy azért kóbor, hogy valahol végre párt találjon és családot, falkát alapítson. Ezen a ponton még mélyebb érzelmeket kiváltó módon tudnak azonosulni mindazok, akik hova tovább a társadalom normatív többségét képezve szigliként szintén valami nagyon hasonlót szeretnének megtalálni az életben, írja Kardos Gábor. Igen. A magányos emberek tömegeiből álló szingli társadalom hűse is lett, tehát ez a farkas lelövése a magány reménytelenségét jelzi. A fogok. szingli már, De mondjad Lelövése a magányos reménytelenségét jelzi sokaknak. Ezt a mondatot még egyszer? Lelövése a magány reménytelenségét jelzi sokaknak. Tehát együtt éreznek, így, így éreznek együtt. ami. ezt ez a irány. Tehát, hogy te mit gondolsz hát, a Kardos úrnak? A... Hogyha ö, tetszőleges éjszaka ö, ülök a tetszőleges buszmegállóban, várván a tetszőleges vagy remélhetőleges éjszakai buszra, és épp ha Tindert balra jobbrázom, mint magányos, farkas, és ez csak ki nyúl valaki egy ö, ö, fekete autóból és jól irányzott lövések engem leterít, akkor én is szeretném, hogyha ha szimbólum lehetnék. Szimbólum. Szimbólum. Tehát, hogy jó szívvel gondoljanak rád. Hát remélem, hogy ahhoz nem kell egy drag-by shooting, hogy jó de de hogyha párkeresés közben, tehát még sebezhetőbb állapotom van, ráadásul egy éjszakai busz, megállom, hogy nem kell mondanom, hogy mennyire sebezhető vagyok. Nagyon. Ö, hát köszönöm. Ö, hogyha ott, ott állnak lelőni, akkor, akkor ö, fokozódjék a, a, a posztumusz. A de csak irányba. azt kérdezem tőled, Tibor, hogy... Igen? Én hálát adtam az Istennek, amikor olvastam a cikket, ezt szóna komolyan mondom. Olyan mandatok vannak benne, komolyan, és most nem akarom túlzásba vinni. Annyira nevetséges, undorító felháborító ez az ember, aki ír ezeket a mondatokat, hogy azt mondtam is, hogy köszönöm, hogy elvittél minden. A szinglitárcsolatok ott olvastott. Azért gondoljátok bele, hogy mekkora hullásnak kellett ehhez lenni, hogy, hogy idáig elérjen? Igen. Jézus nem. Engem még Mérei tanított, meg... Jézus. A bini a Mérei? Mármint a mérei hát Igen, igen, igen. Csak mondom, hogy ez... ez, ez és, és ez az ember odafordult a szingli e, Ha fogyaszt drogot, alkoholt vagy bármit, van magyarázat. Boros? tiszta fejjel írt ez. Boros Nem tudjuk. Azt, de ö, ö, lehet... Azt hiszem, hogy én ö, azt hiszem, hogy én tromo gyökké, és bor, ö, ilyen boros, boros. Én nem ismerem őt. Én nem olvastam ezt a cikket. De, de kannás bort iszik. Ja, én azt nem tudom. Ja, mert színe nagyon. Nem, nem, nem hagyverok. Az a baj, ez egy hosszú, hosszú cik. Ez egy hosszú cikk, amiben ö, megpróbál belemenni a farkas lelkén keresztül azoknak a lelkébe, akik sajnálják a farkast. De azt, azt azért kikérem magam szingliként, vagy hát nem vagyok már szingli, de hogy amíg szingli voltam, addig kikértem volna magamnak, mm. hogy, hogy azonosítsanak a farkassal, és ebből empátiát kovácsoljunk nekem. Tehát, hogy, szóval ez egy... Hogy is mondjam, szóval... Nem, az, az egy érdekes kérdés, hogy nagyon okos emberek, hogy a Bibliában sok ilyen példa van Jézus kapcsán, hogy válnak végtően bolondá, vagy semmivé, vagy nullává, az nagyon érdekes, mert nem az, tehát ő a gondol, nem a gondolom teljes egészében, ebben a pillanatban hogy tökön szúrta önmagát, egyszerűen el, el, el. Itt lett vége. Kardos gén Már talán a nevére se emlékszem. Nem Kardos G. Az font, Nem, nem rá, kardos, Gény, kardos Gábor. Hát kardos G, de... egy másik Kardos G. Kardos, kardos Gábor. jó, bocs, mert nem akartam megmenteni. Igen. És azért mondom, hogy fantasztikus az Index, hogy lehozta. Igen, tehát ilyen szempontból nagyon jól csinálja az Index. Szerintem nagyon sokan, akik elolvasták az cikket, bólintottak. És mindenki, aki bólintott, nem gondolt bele, hogy mit olvas, és mi, mi, mi, mi, hogy... Így működik a megmondó emberek ö, technikája. Tényleg. Hát igaza van. A, a, a, mikor mondod ezt a mondatot? Amikor nem gondolkodsz. Tényleg. A élmény. Ő egy jé, meg akarta fej. És nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Semmilyen értembe semmi közem ezek az emberekhez, holott korábban volt. Tényleg, kézzel egyre kisebb a veszteség. Tehát, hogy a leg. Most direkt mondok Markócsi Istvánt annyira tisztelem, hogy ha ő ilyet írna le, akkor elsinném magam egy sötét szobába. Nem írna le. Nem ír le. Tudom, jó, csak hogy akarta megosztani. Világos világos. Ő nála. Ingen. Állatottam Istennek. Nem én vagyok. Az van, hogy ebből a szempontból szerintem az Index valóban a, a nernek az egyik legérdekesebb terméke. Igen. És én, én inkább a másik oldalról gondolom ezt sem mint olvasóként. Pont ezért olvasom kevésbé szívesen, mint az origót, ami... Igen, az. Mert az van, hogy ott. Ott tudom csapkodni az asztalt röhögéssel, hogy ki van téve a bula, a mel, a nem tudom micsoda, és akkor mellette ott van Orbán, Viktor, hogy toljuk össze a kettőt, és Orbán Viktor fejét két meg között. Itt ez nem történik meg, itt ez nem történik meg, annyira finoman vagy megvezetve, annyira óvatosan és annyira ügyesen, hogy az szinte már lehámozni sem lehet a narancsról, pontosan, mert hogy Puzsért közöl, mert hogy Nyári Krisztián nyilatkozik, mert hogy alapvetően viszont az van, hogyha nem tehát hogyha a NER mindezek előtt, az Index előtt nem hozta volna létre a maga sajtó birodalmát, akkor az Index az egy teljesen vállalható normális jobboldali a nap, vagy Igen. online portál lenne. Ahol, tudván tudva, hogy ez egy, az egy jobboldali kormány közeli lap, egyszerűen mérsékelt Jó, hangot akkor, képvisel, de az van, hogy ebben a rendszerben, ebben a rendszerben, ebben a rendszerben ez egy kép, nagyon képmutató dolog. Hagyjunk csak egy fejezetet, ami valószínűleg a záró fejezet lesz, de nem mindig magamnak a jogot. Nálunk fialáiknál elsősorban édesapám révén volt olyan, hogy kérdés. Tehát én, én egy olyan családban nevelkedtem, ahol létezett az, hogy elvi kérdés. És emlékszem még arra, amikor Lázár János évekkel ezelőtt azt mondta, hogy vannak elvi kérdések. Bár ugye ezt mindig szöveg környezetében azért illik elmagyarázni, hogy az ember ezen pontosan mit ért. Beszélgetésünkhöz képest, 27 órával ezelőtt. Dobrev Klára volt Bolgár György vendége. És uh, egy uh, törzshallgatónak tűnő deszkinézet, vagy hangraszikus, tehát elnézést kérek a hölgytől, hihetetlenül, okosan és értelmesen, kicsit egy egyébként, azt kérdezte Dobrev Klárától, már azt követlenül, hogy őt kérdezte Bolgár Gyögy hogy hát mit szól ahhoz, hogy a 92.9 frekvencián szól a Spirit FM, és hogy egyáltalán oda miért mennek be ellenzéki politikusok, és hogy az ATV-be miért mennek, hát ugye ez egy, egy lapcsalád. És akkor ott Látható módon, pontosan mondva halható módon azért megörült a kérdésnek. Tehát nem arról volt szó, hogy érezte a helyzet kínosságát e, Bolgár Gyöngy és megpróbálta volna eltántorítani a hölgyet, végül is a saját rádiója melletti kiállást érzékelte benne, ami egyébként benne volt. És mondta, hogy hát ez nem is egy olyan rossz kérdés, tessék válaszolja meg Dobres Klára, aki a szószoros értelmében a válaszát megfogalmazva olyan volt, mint aki körbe kötözte magát. Tehát ahelyett, hogy egy kötelet, vagy ahelyett, hogy, hogy így hosszában megmutatta volna, az, ami rendelkezésére állt, az teljesen magára csomósztotta, és Gyakorlatilag egy ilyen, mint amit te az indexel kapcsolatban mondtál, teljesen értelmesen. ő ezt immáron kiterjesztve a közszolgálati médiára, meg a nem tudom micsodára. Megpróbáltam megmagyarázni, a megmagyarázhatatlont. Ez az elvi kérdés, ez nincs. Tehát, például az ember nem ad tanácsot az igazságszolgáltatásnak, nem ad tanácsot az nyomozó hatóságnak, a bíróságnak, Nagy Jánosnak. Ez Már ez itt a rajta, nem nincs. Az itt sem enged fel. Igen. Szomszédot vagy melegpárt, Igen. Igen. Gyereket nevelnek. Hogy azt mondja, azt mondja tegnap, vagy azt mondta volna Dobrev Kár tegnap, hogy azt mondta volna, hogy igaza van, de nem engedhetjük meg magunknak. Legalább ennyi. Teljesen igaza én ugye egyebek között emiatt jöttem el, onnan nem ez volt az egyetlen ok, és hát emlékszem, hat Ákosra, meg Szegény Tégyi Emre, voltak mm -hmm. olyanok, akik rajtuk kívül senkiből. Én továbbra is azt gondolom, hogy az Indexről, amit gondolhatnám ugyanezt a spiritről vagy ráteréről. És is miért mondtam ezt. Elnézést. Mm -hmm. Azért mondtam ezt, elnézést, hogy vajon a fekete győr, amikor akkor, még amikor rajta volt himpor, így mondják, Uh -huh. mm. és beállított az origó szerkesztőségébe, és ott Kovács Andrást megpróbálta kitanítani valamiről, hogy akkor vajon azon kívül, hogy az ember azt mondta, hogy nem hisz a szemének, hogy, hogy az egy... Tehát, hogy ezzel van-e mit tenni? Az index csúsztatásaival, vagy amért csapkodod a térdedet, amikor az origót olvasod? Hát, hogy valamit -e tenni? Hát nyilván van mit tenni, persze. Hát, de hogy, hogy én... Vagy hogy tudok a, tenni? És a és a nyári Krisztián. Hogy ezek Szerintem már nincs mit tenni. Szerintem sem. Az Nem. elvi kérdés? De abból a, a szempontból... A szempontból a generáció, nincs már. Abból a szempontból mégiscsak, hogy... hogy a, Uh, és uh, minden ellenérzésem ellenére ebből a szempontból csatlakoznék uh, Dobrev Klárához, hogyha nem körbetekerte volna ő magát, hanem mondjuk kihúzaszt azt a zsinort, és azt mondja, hogy igaz, de nem tehetünk mást, mert hogy egyszerűen nincsen, nincsenek meg a megfelelő eszközeink arra, hogy mindenhol, mindenféle formában az elsőt nem. Igen. És, uh, uh, szó hogy uh, vannak olyan témák, meg vannak olyan ügyek, amik egészen egyszerűen másképpen nem jutnak el a saját buborékukon kívül a politikusoknak ö, sehová. Tehát, hogyha ha felhoz valamit Dobrev Kára, és kiad egy sajtóközleményt, és nem tudom hozzátenni a maga, maga plusz ö, mondani valóját, vagy várná, hogy, hogy meghívják egy ilyen, egy ilyen helyre, és mondjuk interjút készítsenek vele, akkor az, akkor az a legritkább esetben fog megtörténni. Nyilván a, a DK-hoz közeli sajtó uh, fel fogja emelni, és a megfelelő uh, környezetben fogja ezt uh, ábrázolni, de az indexel, indexel és a többiekkel ez nem igaz, tehát azokhoz az olvasókhoz, akik indexet olvasnak, doblevklára vagy az ellenzéki politikusok általában sokkal kevésbé, sokkal kisebb lehetőségekkel jutnak el. És hogyha nem megy el az indexbe, és nem mondja el, hogy mi van, vagy nem megy el a Spirit fm és nem mondja el, hogy ő mit gondol, akkor az nem is fog eljutni oda. Vagy olyan, vagy olyan szűrűn át fog eljutni. Vagy, el, ami, már, ami már aztán tehát, hogy... Már dániel Igen. Keresztül. Igen. Tehát, hogy én azt nem gondolom ördögtől valónak, hogy a, a az ellenséges tűzbe, uh, bele, tehát a, az ellenséges tűzbe való beleállást, azt én nem, azt én nem gondolom ördögtől valónak, sőt, kívánatosnak. Hát mondjuk a túlzás az ellenséges tűz, de hogy az ellen, a áttételes értelemben, de hogyha egy politikus azt mondja, hogy én nem megyek az M1-re, mert, mert, mert egész nap ellenem hangolnak, akkor azután is azt fogják csinálni, tehát hogy, hát a függetlenül az folyamatosan az lesz, de ha egyszer bemegyek, és mondjuk két farkú kutyapártként, csirkeként ott és azt mondom, hogy kot-kot-kot-kot-kot-kot-kot-kot-kot két percen keresztül, akkor az, az azért tud egyet borítani az egész történeten. És azt gondolom, hogy ezeket a borításokat meg kell csinálni, és el kell menni, és el kell mondani. Nincs kérdés? Dehogy nem, ez nem, pont a... Tibor. De, hogy úgy, Tibor azt Szerintem tudja. van, csak én teljesen más gondolok ez Képzeljétek el a technológiai... Mondjak, mondjak egyet? Csak azért, mert itt ülünk. olyan technikai kütyük vannak, hogyha én mondjuk a BKV buszokra fölteszem ezeket a kütyüket, mm. akkor az egész várost rádióként tudom szórni. Mm. És azt mondok, amit akarok. Van Magyarországon olyan politikai erő, amely például illegális médiát szeretne kiépíteni magának azért, hogy eljusson a... Nincs. Mm. Elvikérdés, és már nincs elvikérdés. Én az illegalitásban hiszek. Bár, okay. Jó, jó, csak azért mondom, hogy... Em... És nagyon érdekes, mert a kettő nem ugyanaz. Messze nem az. De... Tiszta beszéd sincs. Hm? Tiszta beszéd Igen. Mert ha azt mondja, hogy nem ért egyet vele, de az nem is elvikérdésről szól, hanem az egész egyszer azt mondja, egy-egy mondatrészsel, amit gondol, és megpróbálja túltenni magát azon, hogy ezek az egyes mondatrészek egymással egyébként időnként szöges ellentétben állnak, és hogy ezt a kognitív diszonanciát, aki ezt hallgatja, képes lesz valami felsőbb rendű érdek okán megérteni, tudomásul venni és elnézni neki. Én megbocsájtanék mindenkinek mindent. Nem igaz. Mindent nem ha tisztán beszél. Hát uh -huh. Azt mondaná, fiala, igaza van a helyzet. Ez, de... Még csak az se kell, hogy igazat adjon. Ha nem, Igazad mert... van. Nem kell, hogy igazat Igen. adjon. De hogy... Képviselje a saját. Igen, képviselj. fogadjál az álláspontodat, és képviselj a sajátját, és akkor... Ez... De hogy itt ez nem, nem, ez nem történik meg soha, semmilyen körülmények között. Még azonos oldalon sem. Tehát, hogy éppen a partizánon, a partizánon néztem múltkor egy, egy, egy nagyon szép, nagyon hosszú videót, amikor a... a a nézők és hallgatók kérdezhették Gulyás Márton. 7,5 óra volt. Igen, és az egyik leg, legizgalmasabb pontja az volt ennek a 7,5-8 órának, amikor az egyik kérdező nagyon-nagyon-nagyon okosan és nagyon-nagyon hosszan próbált meg a Marcival beszélgetni, de nem, a, nem, oda, nem oda akart kiukadni hogy, hogy, hogy a Marci mondja el a saját véleményét, Jó, és, hanem meg akarta győzni mm. valamiről, és számon kérni, folyamatosan számon kérte, hogy nem azt gondolja, amit ő maga a kérdező. És ez egy nagyon éles, nagyon éles különbségként jött ki, és ez, ez, ez, ez, a, ez a magyar médiában folyamatosan probléma, hogy amikor bemegyek egy műsorba, akkor az ottani kérdező, az igazából nem arra kíváncsi, hogy én mit gondolok, Igen. hanem amit ő hallani akar, azt mondjam én vissza. Igen. Igen. Csak az a kérdés, hogy ezt a látszat látszategyességet miért nem mondják föl tucatjával az emberek? Mert sokaknak érdekes. És ja, ugye tucat, az 12, itt négyen már van. Igen, azért, mert itt nincs az ellenfél. Tehát itt nincs, nincs egy olyan ember, aki egyébként az ellenkezőjét akar. De ha idejönne, akkor én, én meghallgatnám, és elfogadnám. Tehát vannak olyan, van, amit nyilván egy csomó mindenben nem értenék egyet vele, de elmondanám, hogy meg elfogadom a véleményedet, mert az még bizonyos határon belül megmarad. Tehát hogy be nem érted? hogy bocsáss meg. Ja, ráadásul, gondolom, egyébként, ez így van. Van. egyébként. Jó, jó, jó, csak azért, mert megijesztettél, hogy hogy, De mondjam, hogy, nincs, nem, ami, hogy Most ez a második műsor volt, még nem éreztem azt, hogy, hogy valamelyik kötök is azt szerette volna, hogy a, a, a, a saját igaza, az az én igazam is legyen. Én egyetlen nem, amit megfogalmazok, azt nem az igazam oldaláról. Ezek mind feltételezés Ráadásul. Vagy az ember megerősítésre vágyik ezekben a gondolataiban, mint hogy egyébként a beszélgetések is ilyenek, tehát a beszélgetés se olyan, amiben az ember, abban nem az igazságát mondja, abban gyakorlatilag egy történetmesélés van, és aztán adott esetben van a filozófikus gondolatai, de a klasszikus beszélgetés az nem ebből áll. Én nagyon kevés olyan interjú szituációra emlékszem, ami azért volt könnyű, mert a másik egy kérdésre valójában hagyta magát kinyitni, és mesélt. A ilyen volt múltkor. Ő mesélt. A többiek vagy védekeznek, vagy... Tehát, hogy el is vállalják azt a szituációt, hogy beszélgetünk, meg nem de, is. Meg nem is. De, de szerintem ez de. majdnem általán. Igen. igen. Igen, de az is tiszta hogy nem válaszol. De az, hogy, hogy megpróbál engem félrevezetni, vagy másra válaszol. Vagy, igen. Az, az nem tartozik ide. Igen. <gül> és hogyha erre emlékeztetem, nem is az a furcsa, hogy ő megsértődik, hanem az a furcsa, hogy az emberek, akik ezt nézik és hallgatják, nem az én pártomra állnak, hanem az ővére, miközben az én szándékomat nem veszik észre, és az ő saját maga ö, ködösítő ö, és menekülő tempóját pártolják, mint hogyha egyébként ők éreznék azt, hogyha hasonló szituációban lennének, ők se akarnának nekem válaszolni, mm. és nem a történetre kíváncsiak. Borzasztó fura. Hát az is nagyon furú, hogy ezt a politikusok általában nem veszik észre. De ez már nem csak a politikusokra. Persze, áll, csak hogy, már hogy... nem csak kép. a politikusok. Igen. Igen. igen. Nagyon ijesztő a média. Nagyon, nagyon ijesztő a média önmagában. És félnek tőle az emberek, és akkor védekezni kell. De mi, mi mi ellen kellene védekezni. Úgyaj, hát, szóval. nehogy olyat mondjak ami ami bajom lehet később. Gondol gondolják a e sokan. Persze meg gondolják is meg van. És van, hogy bajod lesz. Van, el, van persze, igen. Van a is, fél. hogy bajod lesz bőle. az embernek. Igen, bánát, igen, igen. Igen. Igen. De ettől még, tehát hogy az van, hogy még itt csak azt kell mondani, mi a szíveden van nem? De, csak az hát. a kérdés, hogy bárkiben, hát de, de, de amiatt de. Azt de. kell mondani, de, jó. De vigyázni kell a szívedre, hogy tiszta maradjon. Érted, mennyi fel. Ne kapjak szívinfarktust. Nehogy azon kap magad, hogy egyszer csak sétálsz egy borsodi erdőben aztán bum. Aztán bum. Aztán boom. <síns> boom. <Aztán> boom. <síns> Mindenképpen milyen a szíved. Igen, igen. Igen. Nézd, egyébként az a fajta boom az az elismerésed, mert az azt jelenti, hogy jól csináltad, amit csináltál. Hát igen, posztomosz boom. Mert hát nem minden bumba kell belehalni. Hát, de azért ajánlatos. ajánlatos. Igen, egy ilyen bomba azért... Valamire, akkor... Sőt, ebben talán egy, egy ilyen bomba azért érdemes. Ez egy nagy kérdés azért. például, de nem akarok Efezi hmm. már nyitni, hogyha mondjuk ez a vadász nem találta volna el a farkast úgyhogy hogy meg... Hát akkor nem tudjuk meg, hogy akkor egyébként mit csinál vele? Nem tudom. Utána egy kutyákkal megtalálják. Hát ott igen, de hogy, hogy mi, mi a sorsa? Tehát, hogy, hogy akkor is bevégeztetett volna -e. Mint, hogy most bors. se tudjuk, hogy egyébként egyből lelőtte. Tehát nem, nem tudunk semmit persze. se. amit a Bakás mondott, az igaz, nincs meg a hulla. Ugye ez egész onnan gyanús, hogy a jeladó meg a többi azok ugye az biztos, a... Hogy a világ vége borsod. Hát mennyit adnak egy pitomöt farkasért. Hozzátéve, vagy én nem akarok igazán egy új mesét írni, de ahhoz mit szólnátok, ha kiderülne, hogy ez a Pali valójában nem lőtte le a parkást. Elfogta, leszette róla a jeladót, is barát nem és mint egy rabszolga felszabadító azt mondta menye akkor hősem akkor hősem akkor én is gondolom de ez... hát akkor a rakétát szívok el előtte de, Helyett, ez, ez, <gül> ez így nem ez így nem lenne igazán szép de, de, ez, de ez csodálatos, ez lenne az ügy megoldása. az ez az ügy megoldása, tehát hogy valójában de hogy <gül> És akkor valakinek meg kéne a farkas csak annak érdekében, hogy nehogy már ez a pali menjen? Mondom. Egy rendes filmet írunk. Ez sorozat, ez már sorozat. Kácsaba. Ezt a műsorszámot Kácsabának ajánljuk. Köszönöm, hogy eljöttetek, fiúk. Mi is köszönjük.